الشريح الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين والحاصل أن الوحدانية شاملة لوحدانية الذات ووحدانية الصفات ووحدانية الأفعال تنفي كموما خمسة. Dia kata Wal Dan al hasilnya <coughs> Dengan secara kesimpulan Bahawasa Wahdaniya Asa itu Asyamilata Yang melengkapi ia Li wahdaniyatil Manakala kata wahdaniya so, so itu melengkapi ia akan Sepada zat Wa wahdaniyatis sifati so pada sifat Esa pada segala sifat Dan juga Wa wahdaniyatil af'ali Dan esa pada segala perbuatan Ha, jadi perkataan atau pegangan kita kata Tuhan Sa so tu melekapi tiga Sa so pada zat, Sa so pada segala sifat dan Sa so pada segala perbuatan ha, Maka dalam tiga tu tu pecah tubik pula tu ha, Lalu kata dia Annal wahda niyata isim anna khabariyan ya tan fiikumuman ah wahdaniyah ya melekat pi wahdaniyah zat sifat af'al itu menafi ia segala kam yang lima kumuman jamo daripada kam ah menafi ia akan segala kam yang lima ah, mana kalau kita pegi kata tuhan tu esa Tarnafilah Daripada Tarnafi segala kam yang lima ha. Tanfi disitu Dengan makna-kana tu Nak takwe tu Tanfi kumuman Takwe bak Kenama bak Tan tafi Tan tafi biha Kumumun khom satun ha. Bila takwe Nafa yanfi Dia muta'addi Kumuman tu maafu'u. Oh. Bila kita ta'wih bak, dia jadi bak tu lazim. Tan ta fi kenad kede biha. kumuman ay tan ta fi biha kumumun khum satun. Haa tu bila ta'wih bunyi begitu. Ternafi dengan sebab wahdaniak. Ternafi dengan wahdaniak oleh segala kam yang limau. ah ha, sebab apa ta'wih begitu? <tuh> Kerana bukanlah kata wahdaniyak tu menapi ha, Bukan wahdaniyak tu menapikan segala kam Hanya ternapi segala kam tu dengan wahdaniyak Bila kita pergi kata Tuhan tu sah Tidaklah berbilang Ada. Bukan kata sah tu menapikan bilangnya Tak hmm, Kita ikut kata sah ada ha, nya entikak so tu ternapilah bilangan nah ha, tidaklah berbilang bukan kata so tu menapih menidok bilangnya bukan ah ha, karena menidok menidok tu asa kita menghilang ha, Meniadakan. jadi bermakna kata wahdaniat so tu menghilangkan aka bilangnya. ni bukan begitu satu ha, ibarat kata tanfikum Menapi ia menghilang ia aka segalakan. kan bukan Manna lana, so itu tidak berbilang. Ha, nampak takna takwil tu? Ha tan fi kumuman aitan tapi biha kumumun khamsatun. Ha tu nak viso makna dia. Bila kita pergi Tuhan tu so tidaklah berbilang. Ha so pada zat tidak berbilang zat. Ha so pada ha, sifat tidak berbilang. Dengan mana tidak ada sifat di yang lain. Ha tu ke hurailah. Hmm. Ha, Manakala so pada perbuatan Mana tidak ada kosi ha, Yang lain kosi buat dah Hanya semua perbuatan Allah je yang buat Itu ha, so pada perbuatan je panggil ha, Semua perbuatan ha, Segala jenis manusia Jin malaikat ha, Tuhan jamadah Langit, bumi, kayu, batu, air Bila lagi lah Tapi nak bila banyaknya Secara mudahnya Arak jiri Itu ha, habis lah Ha, bila sebut dua perkataan itu Arak jirim Itu ha, semua tu panggil alam Arak jirim Tak kira dunia akhirat Arak jirim ha, Panggil alam Kalau kali gitu, siapa yang buat lah? Segala perbuatan ada. Allah je yang buat Itu so pada perbuatan panggil Allah je yang buat ha, Manakala kita tika Allah So pada perbuatan, ternafi berbilang. Itu murah kata, yang tanfi kenal kenal ta bak. Mana tan tafi, mari dengan bak. In fa'ala yang fa'ilu infi'al. Intifa. Ha, Di sini kita ta'wih macam tak inilah. Tanfi kumuman khamsatan, ai tan tafi biha kumumun khamsatun. Itu ha, makna so. Mana segala kam yang lima? Ha, Bada. Ataupun boleh bawa khabar muqtadah mahzul Kalau kita nak bawa khabar dah baca Al-kammal mutasilah nah, Itu badar pada kumuman Kalau kita nak bawa khabar muqtadah mahzul Kita baca Al-kammul mutasilu Kedihnya ahaduha ha. Mana limukam tu Yang pertama panggilnya al Kamul mutasilu fizzati dia panggilkan mutasil pada zak, ha, Bilangan yang berhubung pada zak. Bagaimana sesuai upo masalah? Wahwa dan yaitulah al-kamul mutasilu fi zak tu taraf kubuhha bersusunnya-nya zak min ajza'in daripada biberapa ha, pun ingat jamak ma fauqal wahid salah kata min juz'aini fa aksar nah ha, maka dengan rengkas ibarat min ajza'in daripada biberapa juz' dua maka lebih ah ha, tu ora panggil berbilang yang berhubung nah ha, bilangan yang berhubung bila kata dua, panggil bilangan lah tu Dan Boleh panggil kam lah bila kata dua Atau ha, panggil bilangan Bilangan yang berhubung Bila mana? Bersusunnya zak daripada beberapa juzuk. Ah, ha, Bila zak tu bersusun daripada beberapa juzuk, Orang panggil bilangan yang berhubung lah gitu ha, Supaya zak kita ni ha, Zak kita ni Orang panggil kamutasi ni sebab apa? Bilangan ya berhubung Boleh kita terkedir Boleh kita sila Kalau belah Kalau cicai tu berapa juzuk ni Haa tu orang panggil bilangan ya berhubung lah tu Haa Sebab tu orang boleh terkedir Boleh perdut kedir tu Boleh kira Tengok Seperti kita kata kambing Haa nak Sekor Kambing tu sekor Haa Tapi zak dia tu Haa Yang panggil kamu kita Cuba kita sila perdut kedir Sekor kambing ni kalau kita Ha, kalau kita si dia ah ha, tubik banyak mana. Hmm kalau suka cupok boleh berapa cupok kalau suka kopi boleh berapa kopi. Ah ha, tu ikutlah. Kau nak wak juzuk nak ketul daging kecil-kecil tubik berapa ratus, berapa ribu hang tu. Terurat hmm. hmm. panggil perdu tekedil atas kami sekor tubik sekian-sekian-sekian. Maka tu lagu tu panggil kam Dengan mana? Lagu tu panggil zab yang bersusun. Ha, maka Allah Ta'ala sah Bila sah ternapikan mutasil Tidak begitu Haa nak pergi tidak begitu tu kata sah Haa maka tak kala tu di situ tu ni waham Ni mahi wahai sikit Wahai katakan Haa kalau gitu di wahdaniyak ni ternapi Bilangan Bermaknanya kalau satu juzuk Haa satu juzuk tidak ternapi dengan, dengan Dengan wahdaniyak Haa ini dengan mukhalafah Ah, Hak tu dengan mukhalafah Kenapa di sana Mukhalafatuhu lil hawadis Bersalahan Mana tak serupa Allah Akhir sekali yang baru Yang baru itu Jiring Yes Ah ha, Allah tak serupa Allah tak jiring Tak jisih Haa dia Nafi situ ha, Ada apa di wahdaniak ni Nafi berbilang Tak berbilang Haa Mana Nak panggil berbilang tu Nak panggil berbilang Sekuai-kuai dua Haa tu panggil berbilang dengan mana dua juzuk, atau ha, panggil berbilang hingga lebih dua juzuk tiga naik jelas beratus beribu, berjuta tu panggil berjuzuk, atau ha, kalau gitu mana kalau wahdannya tenapi berbilang, tak kalau tenapi berbilang kita orang kata kalau gitu tuh ada satu juzuk lah, ha, tu dengan mukhalafah. Ha, Allah tak suport akhir sekian ya baru ya baru itu bertepak giring. Maka Allah tak serupa ni, tak berjiring, tak tepat. Ah, ha, tu dia muka lapah pula. Ah. Ha. <tuh> ah, ha, wiriti kam muttasil dalam istilah panggilan ilmu su bila sebut kam, ah ha, dalam-dalam ni panggil kamnya makna bilangan. Ah, kam dengan makna bilangan, ha, bilangan al-muttasil yang berhubung. Ah, ha. bilangan yang berhubung. Apa maksud ha huraiya dianya iaitu bersusunnya. Ha, berbilangnya, bilangnya dia berhubung pada zak dengan makna bersusunnya zak daripada beberapa juzuk. Ah ha, kalau kita zak kita ni boleh panggilkan muttasil lah ni. Akan ha, dia jika kes-ku ekweit wujuzuknya panggilkan muttasilah lah. Benar halus panjang. Ha, ah tu panggilkan muttasilah tu. Benar halus panjang. Ha, ah bila panjang tadi dia panggil apa? Dia buat sekua-kua dia dia berjuzuk dua juzuk. Ah ha, berbila dua juzuk, dia boleh kerat. Bila juzuk dia hapirit susun dua, ah panjang. Apanya boleh kerat. Ah ha, tu orang panggil juga bila zat tu bersusun, orang panggil zat yang terima bahagi. Ah ha, panggil juga. Ah ha, sabit tu kita dak takrif jirim. Ha, jirim terbahagi dua. Ha, jirim piri jirim jisim ha, jirim lagi jisim Nah Hak jirim firik ni satu juzuk Hak tak bersusun Sabit tidak tak terima bagi ha, Satu juzuk Yang tak bersusun Itu ha, panggil jirim firik Manakala jirim tu bersusun dua Itu ha, dia panggil jisim ha, Jisim Itu ha, dalam istilah usuludin Kalau istilah hukamak tu Dia dia ada, pernah tak panggil lagi jisim ha, Jirim firik tu Hak satu juzuk kalau bersusun dua juzuk Dia panggil terima satu Dia terima kerak Itu dia panggil kot haa, Dia panggil kot Dia tak panggil jisim lagi tu Dirim dia bila bila bersusun dua juzuk Dia panggil boleh kerak Dia berada dua juzuk Dia terima kerak haa, Dia panggil terima bahagi-bahagi ke mana Kerak Dia panggil benda lagu tu Dia panggil haa, kot Dia panggil benda panggil Terima kerak Pas tu so lagi Bila lebar Ah tu dia panje timo kerap Bila lebah dia timo belah ah tu lagu tu dipanggil satun ah nama dia panggil satun macam kereta ni ani yani tapi dia panje kalau tak kira kok bujuk panggil panje panje tak panggil, panggil kerap ah bila benda panje kerap bila hok lebah panggil belah belah dua ah sampai dia lebah sampai dia lebar boleh kita belah dua. Maka tak kala ke atas nipisnya terima dua ya. Kot boleh kot belah boleh. Maka lagu ni panggil satkhun banilah betul. Ah ha, kalau benar halus panjang seperti urat menih halus panjang. Ya yes, so, nak belah tak leh pasal dia halus. Cuma boleh kerap. Ha tu lagu tu panggil qaf. Ha, dia panggil qaf. Ha, boleh kerap boleh belah dia panggil satkhun. Ha so lagi tebal, ah ha, panjang lagi lebar besar lagi tebal. Ah ha, Itu dia panggil baru panggil jisim. Tu istilah ugama. Baru panggil jisim. Ah ha, Itu dia baru panggil jisim. Nah. Ah ha, Itu tak apa? Mana dia boleh dia boleh terima tiga bahagian Kita nak kerat apa boleh pasal dia bersifat dengan panjang. Kita nak belah boleh pasal dia besar. Ah ha, kita nak kerisik boleh pasal dia tebal. Ha, tu bila-bila bila jirim dia bersifat dengan tiga, panjang, lebar, tebal. Ha. Ha, dia panggil jisim. Kalau jirim tu tu panjang dengan lebar saja, yang yang besar saja. Apa? Ya. Sat. Ha, sot sudut tulah benda ketapai ya, panjang sudut. Ha, kalau jirim tu tu panjang saja ya boleh kerak. Ya, tak boleh nak buat kau lain. Ha tu panggil kha. Ha kalau jirim tu panjang ha, tidak panjang ha, tidak besar tidaklah ah tidak tebal ha, ha tu panggil jirim pirik ha tepi-tepi tiga pak nama pak nama nah jadi bermakna kata umum sekali perkata jirim ah ha, khusus sekali nya jisim ha nak manakala kata jisim boleh panggil sathun boleh panggil kat boleh panggil jirim mana kala kata Ah Tak boleh panggil jisim Boleh panggil sathun aa, Dan qat jirim Mana kala qat Boleh panggil qat lagi jirim Bila kata jirim aa, Itu umum sekali aa, Itu dia Bila faham gitu Tiap-tiap jisim Ialah jirim lagi qat Lagi sathun Ha, Adapun tiak-tiak setahun ha, tak mesti boleh panggil jisim. Ah, ha, tu dia ada. Ha, nah tu, itulah ha, mana kita ambil hari daripada maksud hari apa kita kau bertemu di tempat dia. Nah ha, tu ambil ambik dengar dulu. Itu istilah hukama. Ha. Ada pula istilah ulama usuluddin dua ya. Girim yang timu bahagi, pakai panggil jisim tu tak kira lah. Ah, ha, deh, ya bahagi dua ya. Girim ni dua ya. Jirim hok ha yang terima bahagi, jirim yang tak terima bahagi. Ah ha, jirim hok ha yang tak terima bahagi itulah panggil jirim piri. Jirim hok ha yang terima bahagi itu panggil jizim. Tak kira terima bahagi tiga, dua, satu so, ada kuasa ke yang terima bahagi. Ayuh ha, bahaya maksud itu panggil jizim. Hok ha, sahni neng, hok sahni hok ha, ha, istilah agama. Ha. Ha, kalau mengaji le ibu mukulah, perwaduha, terdiah dia terdia, terdia, istilah dia tu. Ha, baik, kita klik ke sini ha, Itulah Mana kalau di sini kita dah bercakap apa? Wahdaniyat Artinya esor Perkataan esor tu terbahagi kepada tiga So pada zat So pada sifat So pada perbuatan ha, So pada zat Itu ha, berdua no. ha, Mana satunya Ternafikan mutasil pada zat dengan makna gana Makna gana kam pada zak mana bersusunnya zak daripada beberapa juzuk Mana Manakala bersusun zak terima bahagi selalu kan? Haa terima bahagi selalu Haa Tukang panggil bersusunnya zak daripada beberapa juzuk Haa bila zak yang terima bahagi Tukang panggil kam mutasir Haa Zak yang terima bahagi itu panggil kam mutasir Haa hatu zat apa Tengok lagi Jirim dah lah Haa lah. ha, Zat tu kena kejirim Maka Allah Ta'ala Kita mengaji di mukhalafah Lagi dah Allah tu Bersalahan Bagi sekalian yang baharu Mana Allah tu Tak serupa Akan yang baharu Yang baharu Saat ni Tak sunyi. Emo jirim Emo arak Allah tak serupa Allah tak jirim Haa Denum lagi dah umbil Tapi bila mari Di bawah daniyak ni Satu Esa Pada zak. Haa Dengan maknanya nak ternapi mutasil Apa apo makna kam muttasil bilangan yang bubuh balah mano pesuai rupa masalah yaitu dengan bawa zak tu bersusun daripada dua juzuk makal Haa, maka leb. maka zak yang bersusun gitu orang panggil apo? Isim. Hmm. Ha, Allah iso tidak. Ha, tidak berbilang. Ha tu maknalah tu wal kamul mufasilu ah ha, hak baca ni seperti tadi lah kalau di sana kita baca kamah sini baca kamah kalau di sana kita baca al kamul sini baca al kamul juga hak tu hak nahwu cara baca tu kaedah nahwu ha, ah sebab tu utuk nak piping kita dalam baca dia banyak ilmu untuk piping dia nah ah ha, cara nak letak baris nak letak kelimah napa tu nahung suara dak piping ah ha, <tuh> wal kamul mufasilu fiha atau wal kamal munfasila fiha dan kamunfasil padanya ah ha, apa pula kamunfasi bahasa ni mutasi ana ha, kita mengaji ya dia penama istilah dalam setiap ilmu dia ada panggil <coughs> tengok kita mengaji nah ha, domem mutasi domem munfasi ni kata Ha ni guna. Kalau kita mengaji tajwid, ha ni mak muttasi. Mak munfasi. Ha kita nak hidup mudah kat istilah tak lehlah Ulamu main letak nak mudah bagi kita. Ha kalau nak mengaji Ramadan ni ingat buat kami letak nama ni. Ha letak nama ni panggil pun apa ni mak muttasi. nak kenal mak muttasi, dabiknya tiak tiak dia tia, dabik ni kita perhati tengok. Ha oh, lah tu panggil mak muttasi. Ha, ni panggil mak munfasi. Ha, kita mengaji tajwid Ah, orang minat dalam media jui yes buk, maher istilah tu tu. Mari kita mengaji Pula hukulah. Ini domain mutasil. Nah, ini domain mufasil. Ah, kita perhati lalu darab tu, darab tu hukah domain mutasil. Ah, naah, daraba, daraba, zaidun, i eh, abnamun daraba, ah zaidun, ah tu domain mutasil. Nah. Hmm, dum munfasi. Antu ha, jadi iyakum. Ah ha, masalah. Itulah dalam istilah nahum. kalau mari dalam usuluddin ada pula dah. Kam muttasil, kam munfasi. Ah ha, tu ilmu orang okay, panggil. Ah ha, baik. Kalau gitu apakah makna kam munfasi pada zat? Ah ha, yasuk yahur yahur makna. Wa dan yaitu kam munfasi pada zat tu Iaitu ta'aduduhah berbilang nyonya zak, berbilang zak. Ada pokok mutasi sahni, ya panggil bersusun zak daripada beberapa juzuk. Ah tu, panggil kamu mutasi. Bilangan ia bubung, bubungana. Bilangnya segala juzuk bubung di satu zak. Ah tu, ada pokok mutasi ini berbilang nyonya zak. Berbilang macam mana? Bihaitsu ada suai pula. Bihaitsu yakunu hunaka ilahun thanin. Nah baca imalah. Bihaitsu yakunu hunaka ilahun sanin Nah baca imalah tu duk ular uleh tu ni perhati. Dengan sekira-kira adalah di sano, apa di sano? Ha nak cari pula dah tu isyarat gig mano? Di sano ni mana di sano? Aifil waqi' Haa, Dengan de ngang ada di sana kata kepada waqatnya ada Tuhan yang kedua. Ada ilahun tu isim yakun ada apa fa'in yakun kalau pakai yakun tam. Dengan sekira-kira ada di sana pil waqat tu ada ilahun, ada Tuhan thanin. Ah witana wing rua-ruat. Sabatnya sipat. Asalnya ilahum thaniyun. Ah enggak salah tu ilahum. Saniun Haa kerana keadaan okay, berapa itu ini Buat-buat Jadi tinggal Ilahun saniun Dengan bawa ada di sana Tuhan yang kedua Haa bila ada Tuhan yang kedua jadi dua Allah Ta'ala satu Tuhan Katakanlah di sana ada satu Tuhan lagi jadi dua Haa itu katakan Haa dua Allah satu Ada yang satu lagi jadi dua Faak boleh baca faak saru atas pada ilham sani ada tuhaya kedua maka lebih yang ketiga ya ke pakgilah itu panggil berbilang apa panggil mumpaste karena masing-masing ini satu zak jadi tuha itu satu zak lain jadi oh jadi mumpasil ada pohak tadi di satu tuha bersusun dua juzuk ah ha, ni supaya tubuh kita ni bosusum beberapa juzuk dia panggil zak kita ni kam muttasil. Nah, tu dia sabik kerat boleh. Aku nak kerat jari mu, ah nak kerat tangan mu. Ah sabak dia kerat boleh mana zak kita ni terima bahagi. Nak kerat tangan. nak belah dua, mik gaji tak tah Kau korek belah. Ha tengok tu. Ha tu kata terima bahagi kata. Ha tu yang terima bahagi gitu panggil kam pada zak. Ha nah. Uh, Tengok-pendengok cerita tu na Seperti dulu ambil gaji letak di tengah kepala gaji berah-berah tu belah dua Haa dia panggil zat kita terima bagi terima belah Hmm tu dia Haa dia pasal kerak dua Haa murid-murid kerak bas kat pinggir Lek kaki sekerak balik kepala sekerak nah ha, tu kerak kot tu Haa tak sama tengok gerah-gerah tu belah tu belah Haa nah Ha kalau basok ni pula basok nak hiris. Ha ada apa pun hiris. Ambil pisah hiris lagi pohom ambil pisah hiris. Ha tu waktu bek daging. Ha tu orang panggil timo ke mana tu? Kok pece tebal. Gana tubuh kita ni tebal kan ni. Ha sikit. Eh? Pau dia gemuk ah. Ha. Ha, buat daging sikit. Eh? Ha, gemuk dah. Ici sikit. Eh? Ha hiris sikit. <laughs> tu dia. Hmm nak ya sikit main nak ici sikit. Ha nak siri waktu bek halus sikit. Haa tu Jadi Zat kita ni Kamutasir Haa maka Allah Ta'ala Haa kalau dikatakan Allah tu Zat Allah tu Haa terima bahagi Orang panggil Zat Allah tu Kamutasir Begitukah? Tak Tuhan sah Haa ternapi Kamutasir Manakala yang kedua Kamutasir Apa kamutasir? Bilangan yang bercerai Masing-masing Malam mana tu suik Ada Tuhan yang satu lagi Allah satu zat Tuhan ada yang satu lagi jadi Tuhan yang kedua. Ha kalau itu kau panggil kamun fasi. Begitukah? Dak kita pergi Tuhan sa. Ha kerana Nabi kamun kata tadi wahdaniyah itu ternafi dengannya segala kam yang lima sebab kita tak weten tapi biha kumun khamsah. Ternafi dengannya segala kam yang lima. Itu baru dua aja baru. Ada tiga lagi. Haa lagi Wahazani <Susuk> Haa main hukum situ dulu Wahazani l-kamani Dan bermula dua kam ini Kamu tasil fizak Kamu fasil fiha Dua kam ini Mangfiyani ani ni isimah pu'ur daripada yang tadi Kita tak tahu apa tadi Mutanafiyani <Susuk> Haa tak tahu dengan bak tu, tu, tu, tu, tu Ternapi kedua-dua itu Bi wahdatizat Dengan sezat ha, Kedua-dua tadi Kamu tasil Dengan makna bersusun zat ha, Kamu fasil Dengan mana ada zat lain Jadi Tuhan yang kedua maka lebih ha, Kedua-dua itu Mangfiyan Ay mutanafiyani Ternapi kedua itu Bi zat Dengan sezat Ternapi kedua itu dengan soza kita entikak Tuhan so ternapi dua kam tadi ah ha, supaya kita entikak Tuhan sedia ternapi permulaan kita entikak Tuhan kekal ternapi binasa ahlah ha, tu kita entikak Tuhan terbersalah tu ha? ternapi serupa nah ha, ha, tu nah demikianlah demikianlah Aa, kita ikuti se pada zat ternapi ha, Dua rupa kam tadi Habis Klik ke humi Wal kamal mutasilah ha, Baris pada tadi kamu Dan yang ketiga daripada lima maknanya Kamutasil pada sifat pula Wal kamal mutasilah fis sifati ha, Iaitu kamutasil pada sifat bilangan ia bubung pada sifat ha, tadi pada zat ah ha, rupa tersuri rupa masalah macam mana dan iaitu al-kam muttasifi sifat itu at-ta'addudu fi sifatatihi ta'ala <tik> min jenis wahide iaitu berbilang pada segala sifatnya Allah Taala dari jenis yang satu ni cakap jenis panggil Adikil uh, zikil Payah kita nak bercakap walhas sifat tu ha ya, tak panggil jeni jeni-jeninya besi baru belakalah kita nak guna jeni ni pada makhluk pada yang baru tapi boleh kenapa payah nak bercakap pasal ni tu dah lah guna jeni ha kalau kita nak lari daripada tu kita kata segala ha nak berbilang pada segala sifatnya Allah Taala ha, pada jeni yang satu mana segala segala tu dua sifat Ha dua. Ha sekarang-sekarang tu dua. Ha ya, anak. jenis-jenis tu dua anak. Ta qudratain. Ha oh, sifat qudrat Allah tu dua. Fa'at atsarumak albih 3. Ha tu dia panggil berbilang Kamu muttasil pada sifat, dipanggil lah tu. Rupa masalahnya, ha, bila katanya Allah bersifat dengan dua qudrat. Ha, dua qudrat bagi sifat bagi Allah tu, orang panggil kamu muttasi pada za. Ah, ha, itu dia. Adapun, adapun kalau sesuai belah ni, Allah bersifat kodrat yang membebaskan. Ada yang lain bersifat dengan kodrat seperti kodratlah tubuh kayak kemutasi, atau kemumpatasi. Nah, ha, lain tu hak mutasi ni dua kodrat bagi Allah Taala. Ah, ha, dua sifat ilmu bagi Allah Taala. Tapi panggil kemutasi lah tu pada sifat. Ah ha, itu nak ayah hak tidak belakang tu. Kemudian wa dan dibahaskan pada ini ha ini kamutassili ini. Ha, jadi oleh bahasan ni bahana bi anna al kamal dibahas dengan bahwasanya kamutasil itu madaruhu tempat berkelilingnya kamutassil ialah ala shay'in di ajza'in bah tempat kelilingkan mutasi atas waktu yang punya beberapa juzuk ha tu wala kadzalika ada tidak seperti itu ha tidak seperti itu as-sifatu ha hendak panggilkan mutasi tak kiralah nak panggilkan mutasi tempat kelilingkan mutasi atas waktu yang punyai beberapa juzuk tengok suku kata zab tadi yang mempunyai Eh ha, biberapa juzuk Apa panggil zat tu kam Apa Apakah kalau sifat tu? Kalau sipak tu. Nah. Ha, satu sipak mempunyai beberapa juzuk. Ha tu baru panggil kam mutassil. Ni tidak begitu. Ha, Tok ha tak usah bahas. Ha jangan meman nak taklah panggil lah. Ha tak usah bahas kata kam itu madaruhu tempat kembalinya, tempat keliling nak panggil kam itu ialah ala syai'in zi ajza'in. Atas waktu yang mempunyai beberapa juzuk Supaya kata zat mempunyai beberapa juzuk ha, Boleh panggilkan mutasih Ada pun sifat kodrak Bukan sifat kodrak mempunyai beberapa juzuk ha, Bila begitu Tak boleh panggilkan mutasih je lah Atau ke bahagian Pakcik nak jawab lah mana Bi annal kammal mutasila Madaruhu ala syai'in zi ajza'in Walla kazalika Dan tidak seperti itu tu Asifat as tu Ah, ha, tidak seperti itu, seperti apa? Ah, ha, seperti kata Al-Madar, kata ha, Alika Nikau Nimadari Anasyain. Ah, tidak begitu. Ah, ha, sifat tidak begitu. Apabila tidak begitu, tak, boleh kata. Kamu tak sifat ada kata. Kamutasi pada sifat. Ah, lalu wayujabu. Ah, buhisamana untukuridona. Wayujabu dan dijawabkan yang Anil bahas dijawab daripada bahasan itu bi annahum dijawab dengan bahawa mereka itu ulama ya puak, puak ulama kalam atau mu'takkalimin puak ha, ulama usuluddin dia banyak mu'takkalimin dijawab dengan bahawa mereka itu al-mutakallimin nazzalu menempati mereka itu Kau naha akan keadaannya sifat tu Ha, qa'imatan bi zatin wahidatin akan keadaan sifat ya ada ia ya dzat yang satu itu Menempati akan Pada tempat manzilat at-tarakubi nazzalu kaunaha qa'imatan bi zatin wahidatin nazzalu manzilat at-tarakubi menepati ke panggil supaya kata zat tadi zat tadi tak kala punya dua juzuk panggil syai inzi ajza hang tu boleh panggilkan muttasih pada zat manakala sifat bila dua sifat tu yang ada di zat ya satu dia menepati Supaya sifat sendiri punya dua juzuk ha dia panggil menepati ha nah bukti hakikat hendaklah <coughs> manzilah saja ya. ha tu makna kata nazalu menepati oleh mereka itu mutakalimin, Kau naha ataka ada sifat Keadaan sifat yang, yang Ka'imatan tu khaba'kaun Ka'unaha ka'imatan Keadaan sifat yang berdiri ia Bizzatin wahidatin Dua kederaan yang ada di zat yang satu Hah? Menepati sifat yang ada di zat yang satu tu Manzilatat tarot kubi ha, Menepati bersusun Jadi supaya kata sifat tu mempunyai beberapa juzuk ha, Menepati belah tu Tak kalau menepati belah tu Boleh kata bila di satu zat dua kodrak Di satu zat tu tiga irada, Ha Pangilkan mutasi pada sifat Ah, Menempat T Haa Kita pergi Ia ya, tiga Tuhan So pada sifat Haa Bila so pada sifat Tidaklah berbilang Haa Segala sifat Daripada pada satu jenis Hanya Kita pergi Kodrak So irada So Haa Gitu Nah, sifat qudrat bagi Allah, se, so. sifat iradat bagi Allah, se, so. ilmu, se. So. Ah, ha, lepas tu tak ada mensyakkil lah dengan ibarat kata se so, pada segala sifat. Demam katakan yang bunyi belauar tu, belauar di mana? Se. So. Ah, ha, bunyi tak berbilas. Pada segala, ha, segala tu jamak, pada segala sifat. So pada segala sifat. Ah, ha, nah tu. Se so, bunyi tak berbilas. Segala bunyi serupa banyak. Tak berlalu eh so Tak pada segala sifat Mana so so Nah, hmm. Jawab pasal kapung kata so so sekarang Mana so so sekarang Kudrak so iradak so Haa tu so so sekarang Haa ha, ha. Hak tidaknya lah no Kudrak dua Haa iradak dua Ilmu dua Haa tu Hak tu dia panggil berbilang Pada sifat atau ha, panggil kamu tasui pada sifat Haa kita pergi So pada sifat Mana so-so sekarang oh, Segala sifat Allah tu so-so sekarang Haa tak jajak Ah, deh Habis Itu kan mutasil pada sifat Satu lagi Wal kamal mufasila Haa ni yang ke Yang keempat Nah yang kelima Haa duduk belakang lagi yang keempatnya, kamu fasih visi sifati, ha, kamu pada sifat bola. Nah, ha, sesuai polahana. Wahai dan ya itulah kamu pada sifat itu. Ayakkunali ghairillahi sifatun Tushbihu sifatahu. Nah, ha, pihah baca yang barat berarti barat bahaya nak letak lah mana. Nah, ha, pihah hurai tak polah. Ah, ha, ha, nak menengok tu tak polah pihah hurai tu tapi ha, dia baca kitab tu kita kena tengok ibarat Baris tu acalah mana Nah Iaitu Akan mumpasih tu Makna dia apa Wahuwa daya itulah Ayyakuna li ghairillahi Bahawa ada bagian lain daripada Allah itu Apakah yakuntam selalu Jadi sifat tu Ayyakuna li ghairillahi bahawa ada bagian lain daripada Allah itu Ada sifatun Ada satu sifat Yang Tushbihu Yang menyerupai Yang serupa ia sifat Akan sifatahu Yang serupa akan sifatnya sifat Allah Ta'ala Eh balah mana Misa Haa dengar dia Misa sendiri Misa begini Ka'ayyakuna lizaidin Aimasalan Merak Misa je tu seperti bahawa adalah bagi za'id. Masalahnya misal za'id tu. Fah nak misal hal lain apa ikut lah. Ayyakunaka ayyakunali za'idin. Dengan bahawa ada. Seperti bahawa adalah bagi za'id. Itu masalah. Ada apa bagi za'id? Ada kudratun. Itu ha, isim yakun apa? pa'in. Jika kita bawa cakun tanpa tadi. bawa ada bagi za'id tu kudrak. Katakan sifat kudrak. Yang yujidubihah. Sipak kudrak yang boleh mengadu ia ia zai Haa Dia jemlah yu jidu biha tu sipak Naat pada kudrak Tapi domen dalam yu tu rojak lain Haa Dia panggil jaratis silah ala ghairi dalam keedah Dengan bahawa ada bagi zai tu kudrak Kudrak yang yu jidu biha Yang boleh mengadu ia ia zai Biha dengan kudrak Haa Mapa oh yu tu pakai hazah lah Kedih mari suku lah ha. Yu biha Ay syai'an Ha masalah. Ha, ada bagi zaid tu qudrat boleh mengaduk ia zaid dengan qudrat tu akan sesuatu. Wa yu'dimu dan boleh menghilang boleh meniadah ia ia zaid biha dengan qudrat ni akan sesuatu Ha panggil di lain tu ada sifat seperti sifat Allah. Ha tu pai kaf Tengok molat tu takrir dia. Nak panggil kamu mufassih tu dengan bahawa ada di yang lain tu sifat yang serupa dengan sifat Allah misal sifat Di Dizai ada qudrah boleh mengada dengan qudrah akhir sesuatu boleh meniada dengan qudrah akhir sesuatu. Kalau gitu hak kita dak kata kita ada qudrah orang tu ada kerak orang ni ada kuasa orang ni ada ilmu masa undak boleh dak panggilkan mufassih. Perhati di huraian ni. Kalau perhati kalau reti sini. Oh bukan kamu mufassih dua sifat aku durak Kita sifat dekat dengan aku durak ya kita pun ada qudrat tapi adakah qudrat kita tushbihu sifatahu taala ha kalau tanya sikit lagi adakah qudrat kita ni serupa dengan qudrat Allah boleh mengadakan boleh beri bekal jawab tidak ha kalau lagu tu tak panggil ha, kan munfasih ha, nah bukan kewajiban munfasih kita nak bercara ni nah nak tak panggil bagi tak panggil berbilang pada sifat lah sebab nak panggilkan mumpasi uh, pada sifat tu Bahawa ada sifat di yang lain Sifat yang serupa akan sifat Allah Nah, ha, Serupa pada apa? Ha, kudra Serupa pada beri bekah Kalau ilmu serupa pada ihatah Pada meliputi Ilmu Allah Ta'ala meliputi segala-gala Ilmu kita Allah kuku kera tahu je kita tahu Berapa banyak lagi kita tak tahu Ilmu Allah meliputi sekelian perkara wasi'a kursiyuhu s-samawati wal-ar. Haa. Wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in Kita tahu sikit je. Tahu tu pun sahabat tuhan tak tahu. Tuhan tak tahu. Tak tahu di mula. Haa, kalau itu tak ada pun bagi yang lain sifat yang tushbuhu. Sifat tahu ta'ala. Haa. Maka itu bukan kamum pasir. Haa. Nak panggil kamum pasir tu taswi bahawa ada bagian lain sifat ia yes serupa ke sifat Allah tu berpalingkan mempasi ah ha, kalau itu kita i'tikad So pada sifat, ha tidak berbilang jadi panggilkan mempasi ah ha, nah amisah lagi dia misal lagi sana ya, misal qudrah ka ayyakuna li zaidin qudratun yujidu wa yu'dimu ka qudratih ta'ala ah tu nak misalkan mempasi pada sifat qudrah Au hamisa lagi, au iradatun, atah pada qudratun ka ayyakuna li zaidin tu khas fi syai'a bi ba'dil mumkinati mumkinati terlebih huruf ha, mumkina anaknya ha, kaf nun selalu lepas tu nampak lebih huruf lam tu ha, nah, wa huwa uh, iradatun ka ayyakuna li iradatun misal lagi seperti bahawa adalah bagi zaid tu sifat irada tu khassisu ya boleh menentu ia-ia irada ha ni senak majak isnak menentu kepada irada tu senak majak kalau kita nak nak, nak kata supaya tadi nak bagi ah. ha, ni au iradatun yukhassisu bi hasya'a tapi dak ni halih keciknya tolong dengan ilmu balaghah pula ni tolong ingat ilmu pulak, ni, tolong, ni, ilmu bayar, ni. Au iradatu tu khasisu dia panggil Isnak majaz kalau kata au iradatu yukhassisu kena ke dia biha mari Ini ha, ni cara yang barak jadi ataupun dengan bahawa ada bagi zaid tu iradat yang menentu ia iradat akis waktu menentu bi ba'dil mumkina ha orang panggil kamu fasik mana kita mana mana iradat kita boleh menentu tak boleh iradat kita tak boleh menentukan Hmm, kalau kali itu ah dia panggil tidakkan memfasil. Ha, misal lagi au ilmung atas pada qudratun lagi. Misal lagi katanya kamu fasil pada sifat tu seperti bahawa ada bagi zat itu ilmum muhitun. Ah ha, tadi dah ibarat dengan PE ni halih ibarat dengan isin bola. Au ilmum muhitun tak kata ilmu yuhitu dah. Ah halih kecil dengan isin bola dia. Tawapun bahawa ada bagi zaitu ilmu yang meliputi ia ilmu bijami'il asyia'i Bagi semua akan semua perkara ha, Tidak ha, Itulah rupanya kamumfasi Dengan bahawa ada bagi yang lain kodrak ia boleh berbekah seperti kodrak Allah Atau apa ada iradak ia boleh menentukan dengan setengah-setengah mungkin Sebagaimana iradak Allah atau pun ada ilmu yang meliputi segala perkara seperti meliputi ilmu Allah tu panggil kamum fasil begitukah tidak begitu ha dia kata tarna fi dengan kita i'tikad kepada so, sifat ha tu dia Ini ha, ni dalam ilmu pengenget habilah kita pergi dalam tasaw ha lain pula ha nak dah saya dipanggil wahdah wahdatil tauhid dalam sahnu ha dia pergi lagi Ha dia pergi tinggi lagi. Ha nah, dia lagi lagi. Ini hak asas. Ini asas peginya kita. Kalau kita silap asah dia giguk-gukuh. Ha dia asah ni. Ada pohon naik tinggi lagi tu. Ha nak, dia ada ukuk-ukuh juga, pupuh dalam martabak dia panggil. Lain, hak dalam dalil sahih dia panggil wahdah-wahdah juga. Ha wahdah tu makna dalam pandangan kita jangan pandaikan lain hanya Allah semata-mata. Ha dalam pandangan mata hati jangan tengok pialah Allah semata-mata. Ha tak ada daya upaya selain Allah semata-mata Kali itu ia boleh buatkan ibadat bukan kita yang buat Allah yang mentakdirkan kita boleh buat ah, ya ada tu Ah, ha, kat tu kita repahir kat ni dulu ha, apa kita naik di kono? Ah, Haa, baik, ini nak ada ilmu asahnya kita ikut So, ha, Allah so, Tuhan so, so pada zat Dengan mana tidak terima bahagi zat Allah Dan tidak ada zat yang lain, yang kedua jadi Tuhan asah ha, pada sifat dengan maknanya bukan satu-satu jenis tu berbilang Maksudnya dua kadar tiga kadar ha, ah tidak se so, satu makna lagi tidak ada di yang lain sifat yang seperti sifat Allah taala ha semua itu ternapi dengan pegangnya kita sepada zak sepada sifat tinggal solat di depan Ha, setakat tu doa ha, Wahazanilkamani Manfiyani Bi wahdaniyatissifati Dan dua kam ini Kam mutasilfi sifat Kam mufasilfi sifat Dua kam ini Manfiyani Takwi sepat tadi Mutanafiyani Ternafi Kedua ini Bi wahdaniyatissifati Dengan So pada sifat ha, Bila kita ikut Tuhan So pada sifat Ha, dua dua kan saat ini tidak ha ternapi ha, tinggal satu lagi wal kamul mutafilu bil afan ha pastu dia pecah pula lagi kepada satu lagi kamutasil ha, bil afan to be dua makna dia lagi lagi. ketiga lagilah dok depan ha hmm, setakat tu dulu